12. Duncan Fields őrült volt. Nem egyszerűen csak dühöngött. Nem hormonális okok miatt volt bolond, nem is egy olyan hétköznapi dolog borította ki, mint mondjuk egy rossz párkapcsolat, egész életében magányos volt. Nem, ő tényleg totálisan elmebeteg volt. Elmebeteg vagy próféta, Vagy talán egyszerűen csak egy agya furt fickó, aki okosan manipulálta embertársait. A kívülállók által róla alkotott vélemények jelentősen eltértek, de követői és hívei számára ezek a megállapítások nem bírtak jelentőséggel, ők hittek abban, amiben ő is hitt, ugyanazt gondolták, amit ő, ugyanaz volt valamennyiük meggyőződése. Ó, oh Dél! A benemavatottak számára ez a szó talán infantilisnak tűnt, olyas valaminek, amit egy nyári napon vidám fütyörészés közben súgoda az ember a kisgyerekeknek, ám azok számára, akik tudták, hogy ez valójában egy mozaik szó, akik ismerték a jelentését, a ritmusosan kiejtett két szótag komolyabb és nagyobb fontosságú volt, mint bármi más. Ennek ellenére Fields követői kikérték maguknak, ha bárki fanatikusnak nevezte őket. Azok közössége, akik hittek Fields kinyilatkoztatásaiban, inkább hasonlított a sportcsarnokokban összegyűlt szurkolókére, mint a vallásos kultuszok hívejére. Ezek az emberek hétköznapi munkát végeztek, a társadalom különböző csoportjaihoz tartoztak. Nem rendelkeztek különös külső ismertető jegyekkel, a megjelenésükben, a ruházatukban, a zenei ízlésükben, az étrendjükben sem volt semmi furcsa, eltérő helyzetű férfiak és nők voltak, de valamennyien szilárdan hittek abban, amiért harcoltak. A jövőben, az egész emberi faj jövőjében, mert ez volt számukra a legfontosabb, a legmagasztosabb. A próféta hosszú időn át egyik városból a másikba vándorolt, hol a hazájában, a szigetországban, hol pedig a kontinensen tartózkodott. Egyszer, valamikor régen az egyik biztosítási cég alkalmazásában állt, sohasem nősült meg, pedig a maga kövérkés módján jó külsővel rendelkezett, és az öltözködését, meg a beszédét, a modorát tekintve is megfelelt az elvárásoknak, sőt, egyesek szerint kifejezetten kulturált volt. Egyszerű emberként élt, de a rémálmok megváltoztatták. Az első perctől fogva hitte, Tudta, hogy ezek nem hétköznapi lidérc nyomások, hiszen azok nem ismétlődnek újra és újra, nap-nap után, minden éjszaka, hosszú heteken keresztül folyamatosan. Rövid idő múltán már rettegett az alvástól, de miközben az elméje erős volt, a teste legyengült, szüksége volt pihenésre. Duncan Fields nem tehetett mást, aludt. Aludt, álmodott és sikoltozva ébredt. Megpróbálkozott a terápiával, megpróbálkozott a nyugtató és altató hatású szerekkel. Kipróbálta az egzotikus gyógynövényeket, a csillapító zenét, a kábítószereket és a bizonytalan forrásból származó gyógyszereket is, de semmi, semmi sem akadályozta meg, hogy a rémálmok rátörjenek. Beletelt némi időbe, míg végül levonta a józan bár hétköznapinak nem nevezhető következtetést, az álmaiban a valóság tükröződik. Nem létezett más magyarázat arra, hogy ennyire tiszták, ilyen gyakran ismétlődnek, és éppen ezek a jelenetek játszódnak le az agyában újra meg újra. Megrettent attól, amire utaltak. Egy gyengébb ember talán öngyilkosságot követ el, csak hogy megszabaduljon ezektől a borzalmaktól. Fields azonban úgy döntött, felveszi a harcot. Nem csak a saját, hanem az embertársai jövője érdekében. Ez a tiszteletre és elismerésre méltó elhatározás azonban nem változtatott azon a tényen, hogy őrült volt. Őrült, de meggyőző. A rögzítésre került és megmagyarázott borzalmak egyre több habozót győztek meg arról, hogy csatlakozniuk kell a szervezethez. Akadtak közöttük zsenik, akik képesek voltak alakot adni a félelemnek, Képeket alkottak, amelyek legalább részben megjelenítették az álombéli borzalmakat. Az a tény, hogy ilyen hatékonyan tudtak belenyúlni a pszichéjébe, eleinte meglepte Dánkent, de azután arra ösztönözte, hogy hinni kezdjen a telepátia létezésében. Ezek a képek is segítettek abban, hogy összetoborozzon egy kisebb hadseregre való hívőt. A bizonytalankodókat időnként bevitték Fields hálószobájába, hogy a saját fülükkel hallják sikojait kiáltásait. Az ilyen látogatások során a jelölteket sokszor le kellett kötözni, máskülönben ilyettükben kimenekültek volna a helyiségből. Fields talán éppen a hétköznapiságával győzte meg az embereket arról, hogy csatlakozzanak hozzá a felvállalt keresztes hadjáratban. Talán az a tény volt a döntő a bizonytalanok számára, hogy semmit sem akart önmagának. Nem vágyott vagyonra, birtokra, hírnévre, szexuális szolgáltatásokra, a hívek imádatára. Az ő céljai őszinték voltak, az ügye ennél tisztább már nem is lehetett volna. Ó, oh, dél! A mozgalom főhadiszállása első ránézésre éppen olyan jellegtelen volt, mint alapítója. A Hemsír déli részén található régi birka farmon nem emeltek új épületeket, Meghagyták, bár tatarozták a régieket, ahogy a legelőkönálló kőfalakat is. A környéken senki sem találta furcsának, hogy a birtok új tulajdonosai modern üdülőparkot alakítottak ki a folyamatosan működő farmon. Senkinek sem szúrt szemet a nagy jövésmenés sem. Érthető volt, hogy egy ilyen helyen nagyobb a forgalom, sokkal több a látogató, mint egy hagyományos birkatenyészeten. A környékbeliek persze nem tudhatták, hogy a birtokon jóval nagyobb átalakításokat hajtottak végre, mint amit a főútról, vagy akár közelebbről is látni lehetett. Nem tudhatták, hiszen a mozgalom tagjai a bunkereket, az élelmiszerraktárakat és energiatárolókat, a lakókörzeteket és a többi létesítményt a föld alatt alakították ki. Az építkezés során prioritást élveztek azok a laboratóriumok, amelyekben pontosan olyan munkálatokat végeztek, mint számos kormányzati szervnél vagy óriás cégnél, például a wieland jutaninál és a Jötó-kartelnél. Az élet különböző területeiről érkező akolitusok közül sokan hoztak magukkal később hasznosnak bizonyuló adatokat, információkat, tudást. Mivel szükségessé vált, hogy távol tartsák az esetleges hívatlan vendégeket, megfelelő szintű óvintézkedéseket foganatosítottak, kiépítették a védelmi vonalakat. Ezek természetesen közel sem voltak olyan borzalmasak, mint mondjuk a próféta álmai, de aktiválásuk esetén halálosnak bizonyulhattak. Ez senkit sem zavart, a közösséghez tartozók úgy gondolták, mivel az egész bolygó, az egész emberiség védelme a céljuk, bármit tesznek, az nem minősíthető bűnnek. Nem, hiszen itt most az egész faj fennmaradása forgott kockán, ráadásul az utasításokat egyenesen Filc adta ki, ő mormolta el, mit kell tenni. Arról, hogy nem látták a próféta álmait, igazán senki sem tehetett. Filcnek feltett szándéka volt, hogy megmenti az embereket, megvédi őket akár saját maguktól is. Elszántsága ellentétben a testalkatával, Hihetetlenül erős volt. Figyelembe véve a tényt, hogy mi hajtotta őt, ez nem is lehetett másként. Követői kialakítottak számára egy magánlakosztályt. Ez a főépülettől valamivel távolabb helyezkedett el, de egy zárt folyosón át lehetett eljutni egyik helyről a másikra. A folyosót folyamatosan és szigorúan őrizték. A próféta ilyen módon megkapta az áhított nyugalmat, de mégsem szigetelődött el a világtól. Ez az elkülönítés nem csak az ő nyugalmát szolgálta, azt is elősegítette, hogy akolitusai megőrizzék józan eszüket. Annak ellenére, hogy a mozgalom alapjait a rémámai alkották, Fields bizonyos értelemben még mindig szégyelte a látomásait, ezért inkább úgy döntött, magányosan szenvedi át tőket. Csak akkor engedélyezte követői számára a közbeavatkozást, amikor szokatlanul felkavaró álmokat látott. Az üvöltések és a sikolyok, amelyek kedden, hajnali három óratájban szinte szétvetették a hangszórókat, kimondottan aggasztónak és félelmetesnek tűntek. Az éjszakai figyelőszolgálatos Earl volt az első, aki reagált. A patikai részlegről érkező, a kezében táskát tartó biszmalával a folyosó elején találkozott össze. A másik nagyobb táskát, amiben gyógyszereken kívül orvosi eszközök is voltak, Dina, Bishmala se hozta. Ahogy hármasban sietős léptekkel elindultak a folyosó végén álló épület felé, az orvos már előkészítette az oltópisztolyt és a szokásos injekciót. A folyosó oldalán sorakozó ablakokon keresztül pompás kilátás nyílt a hampshire tájra. Éjjelente és rosszabb napokon Britannia északi ipari városai irányából olyan sűrű smogfelhők érkeztek, amelyeken még a holtsugarai sem bírtak keresztül hatolni. Szerencsére a nagy Londont beborító miazma általában a másik irányba sodródott. A francia partokon lakók már régen hozzászoktatták magukat a csatornán túról érkező felhő tömegekhez. A folyosó túlsó végébe érve az őr, az orvos és az asszisztens megállt a két rétegű ajtó előtt. Ez a dupla torlasz kettős célt szolgált, nem csak a felhatalmazással nem rendelkezőket tartotta kívül, de a hangokat is. Earl elhúzta a kezét az integrált szenzor előtt, azután előrehajolt, hogy a műszer leolvasassa a jobb retináját. Ahogy félrehúzódott, Bismala azonnal a helyére állt, ő is elvégeztette magán az azonosítást. Harmadikként Dina, az asszisztens következett. A rendszer mindhárom szemét azonosította, a külső ajtó félrecsúszott. A trió belépett egy fülkébe, ahol a rendszer teljes testre irányuló letapogatást végzett el rajtuk. Miután ez is befejeződött, kinyílt a belső ajtó, ők pedig gyorsan beléptek a kellemesen dekorált előtérbe. Bár a következő ajtó még nem nyílt ki, a trió tagjai már eléggé megközelítették filcet ahhoz, hogy hallják a sikolyait a nyöszörgését. Rossznak tűnik, jegyezte meg Dina, de nem kapott választ. Amint bejutottak az elsötétített hálóterembe, Earl a kommunikációs panelhez lépett, hogy jelentse a társainak, a többi biztonságinak, az orvosi személyzettel együtt megérkezett. Már olyan sokszor hallotta a hatalmas ágyban fekvő alak fájdalmas kiáltozását és nyűszítését, hogy képes volt figyelmen kívül hagyni a borzalmas hangokat. Bismala letette a táskáját, leült az ágy szélére, átvette az asszisztensétől a korábban előkészített oltópisztolyt. A készülék elég fényt adott ki magából ahhoz, hogy a doktornő ellenőrizhesse a kis tartalmát. Fields az ágy közepén hánykolódott. Szinte folyamatosan üvöltött, láthatatlan ellenfelek felé rugdalt, a karjával veszett módjára csapkodta az üres levegőt. Még nem töltötte be az ötvenet, de a haja már hófehérré vált. Lehúnyt szemhéja vadul rángatózott. Bismala elképzelni sem tudta, mit láthat, de számára és a mozgalom többi tagja számára annyi is elég volt, hogy ezek a látomások a próféta számára a valóság részét képezik. Biszmala az ágy melletti falba épített monitorozó eszközre nézett. Minden rögzítésre került, a felvételek rendelkezésre álltak, később vissza lehetett nézni mindet. Bizonyos értelemben véve ezeknek a felvételeknek erősebb hatásuk volt, mint Filznek, amikor éppen ébren volt. Amikor kikockázták a videókat, az arcán végtelen fájdalmat és elkínzottságot figyelhettek meg, ezek a képek kimondottan hatékony toborzó eszköznek bizonyultak. A doktornő a próféta jobb karjának felső részéhez szorította az oltópisztolyt, és megnyomta a készüléken lévő piros gombot. Az eszköz tartájába töltött vegyszerkocktél azonnal és fájdalommentesen pumpálódott be Fields testébe. A szernek nagyjából egy percre volt szüksége ahhoz, hogy kifejtse a hatását. A rugdalódzás, a hánykolódás lelassult, majd abba maradt. Az alvó ember nyöszörgésének fájdalmassága észrevehetően csökkent, Fields végül elnémult. Bismal a mély lélegzetet vett, és a társai felé fordult. Most pihenni fog, mondta. Egy darabig mellette maradok, ti ketten visszamehettek a helyetekre. Együttérzőn nézett rájuk. Tudom, mindketten fáradtak vagytok. Dina vonakodva távozott. Earl, Kurtán Bicentett, követte az asszisztenst. Miután elmentek, bismala az ágyon fekvő férfi felé fordult. A termoaktív ágynemű biztosította filt számára a kényelmet, felítatta testéről a verítéket, mielőtt az kihűlhetett volna. Az ágyneművel és a hasonló részletekkel is az orvosoknak kellett foglalkozniuk. A prófétát nem mindenki láthatta ilyen helyzetben, csak az arra kijelölt személyek kerülhettek ennyire közel hozzá. Miközben az alvó embert figyelte, a doktornő újra, már maga sem tudta hányatszorra, megállapította, hogy fizikailag milyen jelentéktelen ember. Nem volt elhízott, de határozottan túlsúlyosnak látszott. Mivel már hosszú, nagyon hosszú ideje nem mozgott teleget, az izmai löttyetté váltak. A nőt inkább egy tunya, elpuhult gyógyszerészre emlékeztette, mint egy isteni hírhozóra, az emberi faj egyik megmentőjére. Persze Fields nem is a testével vonzotta magához az embereket, nem a külsejével gyakorolt rájuk hatást, hanem az elméjében materializálódó borzalmakkal. Amikor felébredt, Fields kinlódva, erőlködve megpróbálta menedzselni a körülötte kialakult szervezetet. A szavakkal ügyetlenül bánt, sosem tudta, hogy mit kellene mondania, hogy kellene beszélnie. A rémálmai ezzel szemben félelmetesen precízek és elegánsak voltak, olyannyira, hogy senki sem tagadhatta az igazság tartalmukat, senki sem állhatott ellen annak az igazságnak, amit Bár csak képes lenne rá, hogy pontosan leírja, mit lát az álmaiban, gondolta a doktornő. De talán jobb így neki, hogy ezt nem tudja megtenni. o dél Recitálta magában, és ennyi elég is volt a számára. o odél. Ennyi mindig elég volt Fields valamennyi követője számára. A doktornő reggelig maradt. Időnként elszundított, ahogy ott ült az ágy oldalán. Az ágy hatalmas volt, de nem azért, mert Fields megosztotta másokkal, az állapot a cölibátust kényszerített rá, hanem azért, hogy álmában hánykolódás közben ne tegyen kárt magában. Ha esetleg kisebb ágyba fektetik, ha lekötözik, fennállt volna a veszély, hogy elszaggatja a békjóit, vagy esetleg éppen azoknak neki feszülve össze a saját csontjait. A nagyobb ágy lehetővé tette számára, hogy forgolódjon, vergődjön és ne kelljen őt sérülésektől félteni. A prófétával kapcsolatosan be kellett tartani bizonyos óvintézkedéseket. Egyszer az egyik ápolónő megszegett egy ilyet, túlságosan közelhajolt az alvó férfihoz, törött arccsonttal kellett kihozni őt a szobából. Filcnek miután felébredt, beszámoltak a történtekről. Borzasztóan sajnálta az esetet, őszintén bocsánatot kért, szégyelte is magát, bár senki sem tette felelőssé azért, amit tett. A sérült ápolónő sem fújta fel az ügyet. Egy rémámot nehezen lehetett volna felelősségre vonni. Szinte egyszerre riadtak fel. Doktor, Bismala! A nő összerezzent. Félcre nézett. Azonnal kitisztult az agya. Hogy érzi magát, uram? Félc kinlódva, mindkét kezével megtámaszkodva próbált felülni. Az arca összerándult, amikor ez sikerült. Tétová megérintette a bal karját. Újabb ció! A nő bocsánat kérően bólintott. Szükségesnek találtam, elég kemény éjszakám van túl. Filc örömtelenül elmosolyodott. Melyik éjszakám nem kemény? Néha már arra gondolok, permanens módon be kellene nyugtatózniuk. Örökre. Akkor legalább megszabadulnék ezektől az átkozott álmoktól. Ó, ne! mondta a nő. Ha megtennénk, elvesztenénk a legfontosabb motivátorunkat. Az emberek eltávolodnának a mozgalomtól, már pedig ezt nem hagyhatjuk, hiszen ó Odél! Igen, igen, ó dél, Bólintott filc kimerülten. Most nem nézném meg a felvételeket. Történt valami szokatlan? A doktornő elgondolkodott. Nem mondhatnám. Egy szokásos rémámon van túl. Intenzív volt, kimondottan intenzív, de azután beadtam önnek a szert. Nem közölt összefüggő információkat. Elhallgatott, majd megváltozott, kevésbé hivatalos hangon folytatta. Még mindig nem tudja pontosan leírni, mi az, amit lát. Fields a tenyerébe hajtotta a fejét, végighúzta kezeit az arcán, azután ismét a nőre nézett. Szörnyeket, morzalmas, karmos lényeket. Rám várnak, ránk várnak, valamennyiünkre. A jobb kezével a mennyezet felé intett. Ugyanazt látom, amit hónapok évek óta mindig. Látom őket, hallom őket, érzem a szagukat. Az álmokban állítólag az ember nem érez szagokat, én viszont mégis. Jellegzetes, éles és kellemetlen szagok. Tudják, hogy közöttük vagyok, de mégsem, folytatta. Amikor vakon felém csapnak, ösztönösen megpróbálok kitérni. Időnként sikerül, máskor eltalálnak. Vagyis nem találnak el, mert az ütéseik keresztül hatolnak rajtam. A fájdalom azonban, amit okoznak. A fájdalom az valóságos. Annyira, mintha magamba döfnék egy kést. Mindkét kezét felemelte, felfelé fordította a tenyerét. – Még sincsenek rajtam sebek. – könyörgön nézett a nőre. De miért éppen én, doktor Biszmala? Miért engem gyötörnek ezek a rémálmok? Ha tehetném, boldogan átadnám őket másnak, valakinek, aki erősebb nálam, aki képes lenne arra, hogy legyűrje őket. Maga is jól csinálja, Duncan, senki sem tudná jobban. A doktornő hangja megnyugtató volt. Egy gyengébb ember már rég összeomlott volna. Szóval maga nem gondolja azt, hogy őrült vagyok? A nő elmosolyodott. Ezt nem mondtam. Klinikai szempontból? Nem. Viszont az egészségügyi csoport egyetlen tagjának sem sikerült önhöz hasonló páciens találni a dokumentációkban. Én sem találtam precedens értékű esetet. A rémámai, ha figyelembe vesszük azt a néhány részletet, amit el tudott mondani nekünk, nos, ezek a rémámok egészen egyediek. Ha nem azok lennének, valószínűleg nem is jön létre a szervezet, nem sikerül ennyi embert magához vonzania, senki sem hinni el, hogy az önügye a legnemesebb és a legigazabb ügy, ami mellett az emberiség kiállhatott az elmúlt néhány ezer évben. Kis szünetet tartott, összeterelte a gondolatait. Ön egy eleven vészjelző, folytatta. Figyelmeztet valamire, ami eljöhet, ami bekövetkezhet, ami megtörténhet velünk, ha, ha kimegyünk oda. Valamilyen oknál fogva ön képes látni a kozmikus borzalmakat, amelyek előlünk, többiek elől, mindenki más előtt rejtve maradnak. Sokkal tartozunk magának, Duncan. A világnak látnia kell, amit maga lát, és meg kell értenie, miért kell itt maradnunk ezen a világon, a biztonságot jelentő otthonunkban. Amíg sikerül a világ tudomására hoznunk azt, amit mi már tudunk, amiben mi már biztosak vagyunk, addig minden szükséges lépést meg kell tennünk annak érdekében, hogy megállítsuk azoknak a bolondoknak a műveleteit, azokét, akiket csakis a hírnév és a pénz érdekel. El kell érnünk, hogy ne induljanak el az úton, aminek a végén az emberi faj kipusztulása vár ránk. Maga hízeleg nekem! Mormolta Fields. Felesleges, én már csak egy roncs vagyok. A doktornő felállt az ágyról. Valamennyien meggörnyedünk a terheink súlya alatt, Duncan. A maga terhe az, hogy prófétának kell lennie. Az, hogy előre meg kell mondani, a mi történhet akkor, ha balgamódon elhagyjuk az otthonunkat a földet. Hála magának ez sohasem fog bekövetkezni. Én ebben nem vagyok ennyire biztos. Filc félrefordította a fejét, kinézett az ablakon. Odakint fák álltak, sövények, odakint apró, melegvérű, gyorsan dobogó szívű élőlények mozogtak. Odakint emberek voltak, odakint szél, eső, élet volt. Annak érdekében, hogy megmentse maradék józan eszét, visszahúzódott mindettől. Vissza, mert úgy érezte, ha egyszer csak egyszer odakint maradna éjszakára, és felnézne a csillagokra, akkor megremegett. Akkor végem lenne. Akkor a rémámok örökre magukba zárnának. Soha többé nem ébrednék fel. Úgy tudom, a mozgalom tagjai számos tervet készítettek, és sokat már be is indítottak, hogy ellehetetlenítsék a kovenant indulását. Fields csüggetten fordult vissza az ablaktól. Az első kísérletre a hajón került sor, Azután megpróbálták bejuttatni a saját embereink egyikét a biztonsági személyzetébe, utána pedig egy emberrablási kísérlet történt, ami kudarcba fulladt. Megrázta a fejét. Kifutunk az időből. A tekintete találkozott a nőével. Talán szükség lesz arra, hogy tényleg megöljünk néhány embert. Nem akarom, hogy bárki meghaljon, de a véllend jutani nem hagy más választást a számunkra. A doktornő bólintott, miközben a táskájával piszmogott. Jobb feláldozni néhány egyedet, mint veszni hagyni egy egész fajt. Fields habozás nélkül bólintott, bár az arc kifejezése még mindig morózus volt. És mi van akkor, ha az erőfeszítéseink sorsa a kudarc? A faj megsemmisülése erőteljes motivációs faktor. Ha a hatóságok hinnének önnek, Fields hevesen megrázta a fejét. Maga is tudja, mi történne akkor, ha a hatóságok megismernék az álmaimról készült feljegyzéseket. Megvonnák a vállukat, félre söpörnék az ügyet, mert ők is tudják, a gyarmatosításban rengeteg pénz van. Egy egész iparák fejlődött ki körülötte. Ha ezt kell összevetni egy hámszéri eszelős nyomorult éjszakai hadoválásával, nos, az eredmény borítékolható. A mi számunkra azok számára, aki hisznek, ez nem így van, Duncan, felelte a doktornő. Mi tudjuk, mi forog kockán. Mi arra tettük fel az életünket, hogy megállítsuk a mély űr eleve borzalmasan elindított kolonizációját. Most rajta volt a sor, hogy megremegjen. Senki sem tudja, ön hogyan látja azt, amit álmaiban lát, senki sem érti az okokat, senki sem ismeri a jelenség mögött rejtőzködő tudományos magyarázatokat, ha itt egyáltalán szó lehet a tudományról, viszont azok, akik összegyűltek önkörül, azok, akik felfedezték az igazságot az ön rémámaiban, nem tehetnek mást. Számunkra nem léteznek alternatívák. Ugyan mit számít néhány élet, amikor az emberi faj túlélése a tét? Fields félrefordította a fejét. Nem kértem, hogy rám tegyék ezt a terhet. Ezt ön is tudja. Ez felelősséggel jár. Megkaptam, bár nem kértem, és elviselem, amíg bírom. Felnézett a mennyezetre. Egyetlen pillanatig, ahogy ott ült az ágyán, ahogy mintha a tetőn túra látott volna, valóban olyan volt a külseje, akár egy prófétáé. A doktornő tudta, az sem számít, hogy valójában őrült vagy épelméjű. Végső soron csak is a rémámoknak van jelentőségük. A doktornő mindig is racionálisnak tartotta magát, de volt hite, ahogy több száz társának is. Miután tudomást szerzett róluk, hogyan is hagyhatta volna figyelmen kívül Duncan Fields álmait. Hogyan is hagyhatta volna figyelmen kívül azokat az álmokat, amelyek mindegyike ugyanahoz a konklúzióhoz vezetett, a végkövetkeztetéshez, amelyet egyetlen mondatban össze lehetett foglalni. Egyetlen olyan mondatban, amiből azután kialakult a mozgalom jelszavává vált mozaik szó. Ó, dél! mormogta maga elé. Ahogy elhagyta a hálószobát, még hátranézett a mennyezetet bámuló profétára. Ó, D. é, -E el, odakünn, démonok léteznek. Odél!